Розділ тридцятий. Кам'яний сад. Твердиня Діміті, маленький замочок на Бакійському узбережжі, впала незадовго до того, як Регал коронувався на короля шестих герцогств. У той страшний час знищено було багато селищ, а всі втрачені життя ніколи не полічно. Маленькі замки, такі як Діміті, часто ставали мішенню червоних кораблів. Стратегія піратів полягала в нападах на прості селища та менше укріплення, щоб ослабити цим загальну лінію оборони. Лорд Бронз, якому довірено Діміті, був уже літньою людиною та все-таки очолив людей, що обороняли цей маленький замок. На жаль, високі податки, призначені для загального захисту узбережжя на якийсь час, вичерпали його ресурси, а тому укріплення Діміті були в жалюгідному стані. Лорд Бронз загинув серед перших. Червоні кораблі майже без зусиль зайняли твердиню. Знищили її вогнем і мечем, перетворивши на могильне руйновище, яким вона є досі. На відміну від дороги Скілу, та дорога, якою ми йшли наступного дня, повною мірою зазнала на собі руйнівного впливу часу. Колись без сумніву це була жав... жвава і широка траса, а тепер стиснута лісом, повущила, звівшись ледь не до стежки. Я безтурботно крокував цією дорогою, яка не загрожувала, що хвилини вкрасти в мене розум. А от інші тим часом все бурмотіли і бурмотіли, нарікаючи на горбки, корені, що вилазили з землі, гілля, яке нападало зверху, та решту перешкод, які ми долали весь день. Я тримав свої думки при собі і тішився густим мохом, що покрив колись бруковану поверхню, тінню всипаних буроньками гілок дерев, які нависали над дорогою, а час від часу топотінням тварин, що тікали в підлісок. Нічнок і був у своїй стихії. То мчав уперед, то чвалом повертався назад до нас, тоді якийсь час рішуче трюхав поруч із Кетрікін. Потім знову рушав у дальшу дорогу. Одного разу побіг до нас із блазнем, висолопивши язика та оголосив, що цього вечора ми пошукаємо дикого кабана, бо довкола повно їхніх слідів. Я переказав це блазневі. «Мені ж один дикий кабан не губився, тож я не збираюся жодного з них шукати», – спогордо відповів він. Загалом кажучи, я погоджувався з такими міркуваннями. Пам'ятаючи покалічну ногу барюча, я волів бути дуже і дуже обережним з великими і класними тваринами. Кролики? запропонував я нічного кому, полюймо на кроликів. Кролики для кроликів, зневажливо пирхнув той і знову помчав уперед. Я пропустив цю шпичку повз вуха. День видався саме для мандрівки, приємно прохолодний. Запахи зеленого лісу були для мене як повернення додому. Кетрікін вела нас, заглибившись у власні думки, а Кетл зі Старлінг прошкували позаду, зайняті розмовою. Кетл і досі йшла найповільніше, але здавалося, що відколи почалася наша подорож, стара набрала сили і витривалості. Та вони обидві однаково були на зручній відстані від нас, коли я тихо спитав блазня. «А знаєш, що Старлінг вважає тебе жінкою?» Він повернувся, моргнув бровою і послав мені повітряний поцілунок. «А хіба ж ні, прекрасний принцику? «Я серйозно», – дорікнув я йому. «Вона гадає, що ти жінка ще й закохана в мене». Думала, що минулого вечора у нас було любовне побачення. «А хіба ж ні? Мій сором'язливий? я зливий». Він глянув на мене так, що я скипів. «Блазню! Вважай!» – перестаріг я його. «Ах!» – раптом він зіткнув. «Може, правда в тім, що я боюся показати їй свій доказ, а то потім усі чоловіки її розчаровуватимуть?» Значуще показав на себе. Я спокійно на нього дивився, доки він не посерйознішов. «Чи істотно, що вона думає?» Хай собі думає те, в що їй легше повірити, себто. Їй потрібен був хтось, кому вона могла би звіритись, на якийсь час вибрала мене. Може, їй легше було це зробити, повіривши, що я жінка. блазен знову зітхнув. Оце єдине, до чого я так і не звик за всі роки, проведені між вашими людьми. Велика вага, яку ви прив'язуєте до статі. Ну, бо це важливо, розпочав я. Дурня. вигукнув він. Це усього на всього звичайна гідравліка. «Чого це важливо?» Я глибав на нього і не міг дібрати слів. Це здавалося мені настільки очевидним, що нічого й казати. За кілька хвилин промову. Не можеш просто сказати їй, що ти мужчина, і покласти цьому кінець? «Це не було б кінцем, фітце, розсудливо відповів Блезень. Переліз через повалене дерево, почекав, доки я це зроблю. «Далі вона захоче знати, чому я, як мужчина, її не прагну». «Бо це якийсь ганч у мене, або ж я вбачаю якийсь ганч у ній». «Ні, не думаю, що слід розмовляти на цю тему. Однак Старлінг має певні вади при таманні загалу мінестрелів. Вважає, що все на світі, хай яке особисто, має бути темою обговорення. Чи ще краще, перетворене на пісню. Отак». Зненацька прибрав артистичної пози посеред лісового шляху. Його постава так скидалася на Старлінг, коли вона готувалася до співу, що я жахнувся. Озернувся на менстрельку, аж тут Блазень раптом завів щиросердну пісню. Який побачимо, Микут, як Блазень відліватиме? Чи буде там западена? Чи може щось звисатиме? Я перевів очі зі Старлінг на Блазня. Він схилився у вишуканому поклоні, яким часто закінчував свої виступи. Мені водночас хотілося розриготатися і провалитися під землю. Я бачив, що Старлінг почервоніла та рвнулася вперед, але Кетл піймала її за рукав і щось суворо сказала. Тоді обидва зиркнули на мене, вже не вперше блазнева ескапада засоромила мене, але ця була не гострішою. Я відповів обом жінкам безпорадним жестом, тоді знову обернувся до блазня. Він вистрибував собі лісовою дорогою. Я поквапився його наздогнати. «Чи ти колись подумав про те, що можеш боляче вразити її почуття?» – сердито спитав я. «Я думав про них стільки ж, скільки і вона про мої». Теж не переймалася б, чи таке твердження може боляче вразити мене?» Він зненацька повернувся у мій бік, киваючи довгим пальцем. «Зізнайся, ти поставив це запитання, не задумуючись, чи вразить воно моє марнославство. Як ти почувався б, якби я зажадав доказу, що ти мужчина, а?» Раптом його рамена опустилися, блазень, здавалося, втратив усю енергію. «Чи варто марнувати на це слова, знаючи, з чим ми мусимо миритися силами?» «Облиш це!» А я теж так зроблю. Хай Старинг каже про мене, вона, скільки її воля. Зроблю все, що в моїх силах, аби на це не зважати. Я мав би дати цьому спокій. Та не зробив цього. Та ще вона думає, наче ти мене любиш, намагався пояснити. Він дивно на мене глянув. Я й люблю. Я про любов між мужчиною та жінкою. Блазень глибоко вдихнув. А як це? Я про... Мене майже розсердило, що він вдея, наче не розуміє. У ліжку, ну. То це так мужчина любить жінку, зненацька перебив він мене. У ліжку? Це частка любові. Я раптом почав захищатися, хоча й не міг сказати чому. Він здійняв брову і спокійно сказав: Ти знову плутаєш гідравліку з любов'ю. Це більше, ніж гідравліка, гукнув я йому. Зненацька злетів якийсь птах, крячучи, я озирнувся на кетели Старлінг, які обмінялися здивованими поглядами. Розумію. Мовив блазень. Трохи подумав, доки я йшов стежкою поперед нього. Тоді озвався мені вслід. «Скажи, Фіце, ти любив молі чи те, що в неї під спідницями?» Тепер настала моя черга ображатися. Та я не мав наміру дозволити йому заткнути мені роти. «Я люблю молі і все, що є її часткою», – заявив я. Мої щоки запалали, я ненавидів це дедалі сильніше відчуття. «Ось ти це й сказав». Відповів блазин, наче я довів йому його ж твердження. Я теж люблю тебе і все, що є твоєю часткою, він схилив голову вбік, далі його слова були кинути мені викликом. Ти не відповідаєш мені взаємністю? Він чекав. Мені до розпачу хотілося, щоб я не починав був цієї дискусії. Знаєш, я люблю тебе, нарешті сказав я неохоче. Після всього, що між нами було, як можеш навіть питати про це. Але я люблю тебе як чоловік чоловіка. Тут блазень глузливо на мене зиркнув. Зненацька його очі сяйнули, і я зрозумів, що він от-от утне зі мною щось жахливе. Він вискочив на чергову повалену колоду, з цієї висоти кинув старин тріумфальний погляд і драматично вигукнув. Він сказав, що любить мене, а я люблю його. Тоді, з вибухом дикого реготу, зістрибнув на землю, ронув з місця і побіг стежкою поперед мене. Я пригладив рукою волосся, поволі переліз через колоду. Чув сміх Кеттл і сердиті коментарі Старлінг. Тихо йшов собі лісом і шкодував, що мені забракло глузду тримати язик за зубами. Не сумнівався, що Старлінг кипить від люті. Достатньо зле і те, що останнім часом не промовила мені й слова. Я погодився з тим, що для неї мій вид це щось огидне. Не була першою, кого він бентежив, і досі вона виявляла щодо мене певну толерантність. Але її теперішній гнів матиме більш особистий характер. Ще одна дрібна втрата з того нечисленного, що мені залишилося. Якась моя частка дуже сумувала за тією близькістю, що певний час була між нами. Мені бракувало людського задоволення від того, що вона спала за моєю спиною або ж раптом хапала мене за руку по дорозі. Я думав було, що закрив серце перед такими потребами та раптом затужив за цим простим теплом. Іначе ця гадка зробила вилом у моїх стінах. Я зненацька подумав про Моллі. І не ту. «Обидві вони в небезпеці через мене». Серце без попередження стислося, підступило до горла. «Мені не слід про них думати!» – застеріг я себе. Не мав змоги попередити їх, водночас не зрадивши. Не мав також змоги дістатися до них так, щоб випередити при цьому регалових поплічників. Міг тільки одне – покластися на дужу правицю баріча та плекати надію, що регал насправді не знає, де вони. Я переплигнув через маленький струмок – там чекав на мене Блазень. Не кажучи її слова, пішов поруч зі мною. Здається, весело, що його покинули. Я нагадав собі, що й сам не знаю, напевне, де зараз Молі з Баричем. Так знав назву сусіднього селища, та поки тримав її при собі, вони в безпеці. «Що знаєш ти, ти можу знати я?» «Що ти сказав?» – тривожно спитав я Блазня. Його слова виявилися настільки точною відповіддю на мої думки, аж мені по спині пробіг мороз. Я сказав, що знаєш ти, те можу знати я. Повторив він байдуже. Чому? От і я себе питаю. Чому мені хотіти знати те, що знаєш ти? Ні, я мав на увазі, чому ти це сказав. Насправді фіце гадки немає. Ці слова випливли у мене в голові, тож я їх і сказав. Часто кажу речі, яких перед цим добре не обміркую. Це останній блазень промовив, наче вибачаючись. І зі мною так погодився я. Нічого більше не сказав йому, але це мене непокоїло. Здавалося, від часу пригоди біля колонни він куди більше скидався на блазня, якого я пам'ятав зеленічого замку. Мене тішило, що до нього повернулися добрий настрій і впевненість у власних силах. Але при цьому я й тривожився, чи не надміру він вірить, що події перебігають як і ми слід. Нагадав собі заодно, що його гострий язик більше годився для того, щоб продовжувати конфлікти, аніж залагоджувати. Я і сам не раз відчував його уколи, але при дворі короля Шрюда можна було в цього сподіватися. Та виявилося, що тут, у нашому маленькому гурті, блазень жалів ще пекучіше. Я міркував, чи є якийсь спосіб зробити лагіднішим його гумор гострий, як бритва. Сам собі хитнув головою і рішуче заглибився в останню загадку Кетл. Тримав її в голові, навіть пробираючись крізь бурелом і обходячи низько на вислі гілки. Вже настало надвечір'я, Наша стежка глибше і глибше вела нас у долину. Ось древній шлях відкрив нам огляд на те, що лежало під нами. Я розглядів, як звисають вербові гілки, покриті зеленими намистинками майбутнього листя. Побачив розживуваті стовбури берез, що височили над трав'янистим лугом. Далі, глибше в долині, помітив коричневі стебла торішнього рогозу. Буйні зарості, трави та папороті віщували попереду болотисту місцевість, а запах нерушної води ще й підкріплював це віщування. Коли вовк, який біг попереду, повернувся з вологими боками, я впевнився, що маю рацію. Невдовзі ми дісталися місця, де жвавий струмок давно вже змив міст і поглинув дорогу на обох своїх берегах. Зараз він сочився потічком, виблискуючи, мов, срібло в каміннистому річищі. Та повалені дерева у бабич свідчили про його шаленство під час повиння. З нашим підходом зненацька замовк жаб'ячий хор. Я перестрибував з каменя на камінь, щоб не промочити ніг, та не зайшли ми далеко, як нашу дорогу перегородив наступний струмок. Маючи на вибір мокрі ноги чи мокрі чоботи, я вибрав перше. Вода була крижаною. Іди на радість. Стопи через це так мені задерев'яніли, що я не відчував дрібного каміння на дні. Перейшовши на той берег, знову взувчовити. Що тяжчим ставав шлях, то тісніше гуртувалося наше маленьке товариство. Зараз ми йшли всі разом, мовчки. Перекиликалися чорні дрозди, бриніли ранні комахи. — Скільки тут життя? — тихо промовила Кетрікін. Її слова, здавалося, зависли в напоїному пахущому повітрі. Я кивнув, погоджуючись. Скільки довкола нас життя і рослинного, і тваринного. Воно наповнювало моє відчуття і, здавалося, імлоя висіла в повітрі. Після голих гірських каменів і пустельної дороги з від цієї п'янкої буйності життя голова йшла обертом. Тоді я побачив дракона. Я зупинився, різко підняв руку, наказавши так зберігати тишу та спокій. Усі зрозуміли цей наказ. Мої товариші глянули туди ж, куди і я. Старлінг тяжко зітхнула, вовка здибилася шерсть. Ми втупилися в дракона, такі ж непорушні, як і він. Золотий і зелений простягся між деревами у їхній плямистій тіні. Він був доволі далеко від шляху, тож між деревами я бачив лише його фрагменти, але й ті справляли чимале враження. Його величезна голова у кінське тіло завбільшки глибоко занурилася в мох. Те око дракона, яке я міг побачити, було заплющене. Довкола горла вільно лежав великий комір із пір'їстою луски, що переливалася веселкою. Однакові пучки над очима могли здатися навіть кумедними, от тільки в істоті такий величезній та дивній не могло бути нічого кумедного. Я бачив покрите лускою плече та довгий хвіст, що звивався між двома деревами. Сухе листя зібралося довкола нього кучугурою, творячи щось схоже на гніздо. Певний час ми стояла, затимувавши подих. Тоді Кетрікін глянула на мене. Питально здійняла брови, але я затримав її, ледь знизавши плечима. Гадки не мав, які небезпеки можуть нам загрожувати з боку цього створіння і як їм протистояти. Дуже повільно і тихо видобув меча. Раптом він здався мені вельми дурною зброєю. Так само можна було йти на ведмедя зі столовим ножем. Не знаю, скільки часу тривала наша жива картина, Мені здавалося, що нескінченно довго. Від непорушності мені заболіли м'язи. Джепи нетерпляче заворушилися, але стояли у вервичці, доки Кетрікін тримала поведеря на місці. Нарешті королева мовчки подала ледь помітний знак, і наша група знову повільно рушила вперед. Коли сонна тварина зникла нам з очей, я перевів подих і відразу ж відчув, що від стискання і мочав мені заболіла рука, а м'язи зненацько обм'якли. Я відкинув з обличчя мокре від поту волосся. Обернувся, щоб обмінятися з блазним полегшеним поглядом, але він дивився кудись поза мене, не вірячи своїм очам. Як вапливо глянув туди ж, а всі інші, наче пташина зграя, повторили мій рух. Ми знову зупинилися, мовчазні й приголомшені, побачивши другого сонного дракона. Ця істота лежала в густій тіні вічно-зелених дерев. Подібно до перших, глибоко занурилася в мох та упало хвою і листя. Але цим схожість вичерпувалася. Довгий звивістих хвіст обкрутився довкола неї, як гірлянда, а шкіра, покрита гладенькою лускою, виблискувала багатою мідіну бронзовою барвою. Видно було крила, щільно притиснуті до вузького тулуба, довгу здійняту шию, закинуту на спину, як у сонної гузки. Обриз голови теж скидався на птаха, включно з яструбиним дзьобом. Злоба істоти спираллю виростав блискучий ріг. Зловісно гострий при кінці. Чотири кінцівки, підібгані під тулуб, змушували згадати радше лань, аніж ящера. Називання обох цих створінь драконами видавалося мені суперечністю, та я не мав для них іншого слова. Ми знову мовчки стояли, витріщаючись, адже пи тим часом неспокійно ворушилися. Зненацька озвалася Кетрікін. Не думаю, що це живі істоти. Мені здається, що це майстерно зроблені кам'яні фігури. Моє відчуття запевняло мене про інше. Вони живі. пошепки перестеріг я її. Потягся вітом до одного з драконів, але тут нічнооки перелякався але не до паніки. Я припинив торкання свідомостей. Вони дуже глибоко сплять, наче ще не вийшли зі сплячків, яку впали в жінку. Та я знаю, що вони живі. Доки ми з Кетрікін розмовляли, Кетл вирішила впевнитися сама. Я бачив, як розширилися очі Кетрікін. Повернувся до дракона, боячись, що він прокидається, натомість бачив, як Кетл поклала висохлу руку на нерухому голову дивної істоти. Здається, рука затремтіла, торкаючись, але потім стара майже сумно всміхнулася і погладила спиральний ріг. «Пригарно!» – мріливо сказала вона. «Як уміло зроблено!» – обернулася до нас. «Зверніть увагу, як торішній плющ обився довкола кінчика її хвоста!» Гляньте, як глибоко вона занурилася в листя та хвою, що нападали за десятки літ. А може десятки десятків? І все-таки кожна лусочка досі блищить, так бездоганно вона сформована. Старлінг та Китрікін рушили вперед з вигуками здивування і захоплення. Невдовзі вони вже сиділи біля фігури навпочепки, привертаючи увагу одна одної до чудово зроблених деталей. Їхній захват викликали окремі лусочки крил, граціозна петля згорнутого в кільця хвоста і усі інші красоти мистецького витвору. Та доки вони так ревно вказували й торкалися, ми з нічним оком не могли зрушити з місця. Вздовж усієї спини Вовка шерсть стала дибки. Він не гарчав, він заскавулів так тоненько, що вийшов майже свист. За я усвідомив, що і блазень не переєднався до решти. Я повернувся в його бік і побачив, що він дивиться здалеку. Так скупець міг би дивитися на купу золота більше навіть за його сни, саме так розширилися його очі, навіть бліді щоки, здається, переживіли. Фіце, підійди і глянь, це тільки холодний камінь, так майстерно вирізаний, що здається живим, і дивись ось іще один з оленчими рогами та людським обличчям. Кедриген показала рукою. Я побачив ще одну фігуру, спала, простягшись на лісовій підкладці. Всі залишили першу дивовижу та кинулася оглядати нову, голосно вихваляючи її красу і витонченість деталей. Я рушив на свинцевих ногах, вовк щільно притисся до мене збоку. Підійшовши до однорогої істоти, я міг на власні очі побачити пухнасту сіточку з павутини, що приліпилася до заглибин стопи біля самісінького копита. Ребра не рухалися від дихання, я не чув жодного тілесного тепла. Нарешті змусив себе покласти руку на холодний різаний камінь. «Це статуя!» – голос промовив Яна, чи хотів присилувати себе повірити в те, що заперечувало моє відчуття. Озирнувся довкола, перебіг поглядом від людини Оленя, яким і досі милувалася Старлінг, до Кетрікін і Кетл. Вони стояли усміхаючись біля чергової статуї. Тіло, схоже на кабаняче, лежало на боці, з пащі стирчали ікла десь мого зросту завдовжки. Ця постать дуже скидалася на лісового вепра, вбольованого нічнооким, от тільки мала величезні розміри і притиснуті до боків крила. «Я вже розшукав не менш як десяток таких фігур», – заявив Блази. «А за цими деревами є ще одна різьблена колона, як та, що ми бачили раніше». Він зацікавлено торкнувся долонею поверхні статую і ледь не скривився від холоду цього дотику. «Не можу повірити, що це не живий камінь», – сказав я йому. «Я теж ніколи не бачив настільки реалістичних скульптурних деталей», – погодився він. Я не намагався пояснити йому, що він не так мене зрозумів, стояв умірковуючи дещо. Тут я відчув життя, та під моєю рукою був лише холодний камінь. У випадку перекованих усе навпаки. Дике життя безсумнівно змушувало їхні тіла до руху, але моє відчуття сприймало їх як холодний камінь. Я шукав якогось зв'язку, але знаходив лише дивне порівняння. Тим часом мої товариші розбрилися по лісі, переходили від скульптури до скульптури і захоплено кликали інших, виявивши нову під плющем або кучугурами опалого листя. Я повільно йшов за ними слідом. Мені здавалося, що це може бути місце, зазначене на карті. Майже, напевне, так, якщо старий картограф витримав правильний масштаб. А все-таки чого? Що такого важливого в цих статуях? Значення міста я розгледів одразу, це могла бути первісна оселя старішин. Але тут? Я поспішив за Китрікін. Знайшов її біля крилатого бика. Він спав, підібгавши під себе ноги, могутні плечі випиналася, масивна морда опустилася на коліна. Це була з усіх точок зору чудова копія бика від широко розведених рогів до увінченого китицею хвоста. Його роздвоєні копита закопалися у лісовий суглинок, але я не сумнівався, що вони там є. Кетрікін широко розвела руки, намагаючись дістати від кінчика одного рога до іншого. Як і решта фігур, він мав крила, спокійне складені на широкій чорній спині. «Можна мені глянути на карту?» – спитав я, а Катрікін прокинулася з задуми. «Я вже звірилася з нею», – відповіла тихо. «Не сумніваюся, що це вказана місцевість. Ми проминули залишки двох кам'яних мостів». Вони відповідають зображеному на карті, а символ на колоні знайденим блазнем збігається з тим, який ти скопіював у місті для цього напрямку. Думаю, ми на місці, де був колись берег озера. Так, принаймні, я прочитала карту. Берег озера, кивнув я, обмірковуючи зображене на карті Веріті. Можливо. Може, воно замулулось і перетворилося на болото. Та що тоді означають усі ці статуї? Вона зробила неясний жест у бік лісу. Може, це якийсь сад чи парк? Я роздивився довкола, хитнув головою. Не схоже на жодний сад, який я досі бачив. Статуї, здається, розкидані навмання. Хіба сад не повинен мати єдності і теми? Так, принаймні, навчала мене Пейшенс. А я бачу тут тільки по статуї. Ані сліду стежок, грядок чи... Кетрікін? Усі ці статуї зображають із сот у вісні? Вона злегка зморщила брови. Гадаю так, і видно всі вони крилаті. Може, це цвинтар? Ризикнув припустити я. Може, під цими творіннями Грубниці? Може, це якась дивна Геральдика, що позначає місця поховання певних родин? Кетрікіно озирнулася до Овкруш і поміркувала. Може і так, але навіщо позначати це на карті? Асад навіщо? Заперечив я. Решту пополудня ми провели оглядаючи околицю. Знайшли ще силу селену тварин. Вони належали до різних родів та стилів, але всі були крилатими і спали. Простояли тут дуже довго. При ретельнішому огляді ми дійшли висновку, що ці великі дерева виросли довкола статуї, а не статуї, встановлена між ними. Частину їх майже закрив мох і зігнили листя. З однієї мало що можна було розгледіти, окрім великої зубастої пащі, що визирала із заболоченої ділянки. Уголені зуби виблискували сріблом, їхні кінці були гострими. Одначе я так і не знайшов жодної надбитої чи тріснутої. Кожна здається такою ж досконалою, як у день створення. А ще не можу зміркувати, як на камінь накладено кольори, не скидаються на фарбу чи барвник, не звітріли з руками. Я повільно викладав іншим свої думки, коли ми того вечора сиділи при прибагаття. Намагався розчесати гребенем Кетрікін своє мокре волосся. Надвечір я вислизнув від решти товариства, щоб уперше після виходу з Джампі помитися як слід. Спробував також вибрати частину одягу. Повернувшись у табір, виявив, що всі інші теж надумали те саме. Кетл похмуро розвішувала мокре прання на дракона, щоб сохло. Щокіки Трікін були рожевішими, ніж зазвичай. Вона заплітала мокре волосся в тугу косичку. Старлінг начебто забула, що гнівається на мене. Насправді вона, здається, цілковито забула про нас усіх. Вдивлялася в полум'я багаття із замисленим виразом обличчя. Я майже бачив слова і ноти, які вона припасовувала одні до одних. Задумався, чи це не так само, як ігри, що загадує мені кетл. Дивно було дивитися на обличчя менестрельки, знаючи, що в її думках творяться пісні. Підійшов нічну і поклав голову мені на коліна. «Мені не подобається барложити між цими живими каменями», – зізнався він. «Мають такий вигляд, наче що миті можуть прокинутися», – зауважив я. Кетл, зітхнувши, опустилася на землю поруч зі мною повільно хитнула старою головою. «Я так не думаю», – тихо сказала вона. Прозвучало майже так, що її це засмучує. «Ну що ж, якщо не можемо збагнути їхньої таємниці, а решти дороги тут закінчуються, то завтра вранці залишаємо все це і рушаємо в дальшу подорож», – заявила Кетрікін. «А що ви зробите?» – неголосно спитав Блазень. «Якщо в немає і на останньому місці, позначеному на карті?» Не знаю. Тихо звірилася нам королева. Не перейматимуся цим, доки цього не сталося. Досі маю справу, яку слід виконати. Доки вона не завершена, не впадатиму у відчай. Мене вразило, що вона говорила так, наче обмірковувала гру, де зостався ще один останній хід, і цей хід може привести нас до перемоги. Тоді вирішив, що провів надто багато часу, зосереджуючись на ігрових загадках Кетл. Вирвав останній вузол з волосся, зв'язав його ззаду вояцьким хвостом. «Іди зі мною на полювання, доки є ще трохи світла», – запропонував Вовк. «Думаю пополювати цього вечора з знішньооким», – сповістив я, підводячись і потягаючись. Зробив блазнові знак бровою, але він, здавалося, поринув у задуму і не відповів. Коли я відійшов від вогню, Кетрікін спитала. «Ти будеш у безпеці сам?» «Ми далеко від дороги з кіло. Це був найспокійніший день, що трапився мені останнім часом. У певному сенсі». Ми, може, й далеко від дороги скілу, та все ще в серці країни, яку колись заселяли скілери. Вони всюди й залишили свій слід. Доки йдеш цими узгір'ями, не можеш сказати, що ти в безпеці. Тобі не слід іти самому. Нічнукий гортанно гарикнув, прагнучи вже рушати. Я дуже хотів піти з ним на полювання, вистежувати гнати здобич, пробиратися крізь ніч без людських думок, але не варто було нехтувати попередженням кету. Я піду з ним. Зненацька запропонувала Старлінг, встала, обтерла руки об стегна. Якщо когось окрім мене це здивувало, то види все одно ніхто не падав. Я очікував, що блазень глузливо побажає мені щасливої дороги, але він далі вдивлявся в темряву. Я сподівався, що він не занедужав знову. Не заперечуєш, якщо вона піде з нами? спитав нічного. Кого. У відповідь він самозречено зітхнув і клусом потрюхав від вогнища. Я не так швидко пішов слідом за ним, а Старлінг за мною. «Нам не слід його нас догнати? спитала вона за кілька хвилин. Нас обступив ліс і дедалі густіша темрява. Нічного кого ніде не було видно, та я й не мав потреби його бачити. Відповів мене стрельці не пошепки, а однаково дуже тихо. Полюючи, ми рухаємося незалежно один від одного. Коли один із нас сполохує зубич, другий швидко надходить, щоб або її перехопити, або приєднатися до погоні. Мої очі призвучаєлися до темряви. Наша зі Старлінг прогулянка завела нас далеко від статуї у лісову ніч, не скаламучено жодної людської діяльності. У повітрі витали терпкі весняні запахи, довкола чулися пісні жаб і кумах. Невдовзі я натрапив на звірину стежку, подався нею. Старлінг йшла позаду, її рухи не були безшумними, але й не були незграбними. Пробираючись крізь ліс, день чи вночі можна рухатися у згоді з ним або всупереч йому. Дехто інстинктивно вміє це робити, інші ніколи не навчаться. Менестрелька рухалася узгоді з лісом. Під звислими гілками схилялася, іншого минала. Не намагалася силоміць продертися крізь хащі, які нам траплялися. Так вигинало тіло, що не зачіпалося об тонке розгалуджене віття. «Ти так нею зайнявся, що не побачиш кролика, навіть якщо на нього наступиш!» дорікнув мені нічну окей. «Оцю мить із-за куща праворуч від мене кролик». Я кинувся за ним, зігнувшись навпіл, щоб не загубити сліду. Кролик був значно швидшим за мене, та я знав, що він, ймовірно, побіжить по колу. Знав також, що нічнок і так само швидко побіжить йому невперейме. Я чув, як Старлінг біжить позаду, але не мав часу думати про неї. Намагався не втратити кролика з очей, коли він робив фінти, ховаючись під деревами і під корчами. Я двічі ледь його не впіймав, а двічі він вивертався, роблячи петлю. Та коли зробив петлю вдруге, то потрапив просто вовкові в пащу. Нічноокий стрибнув, пришпилив кролика до землі передніми лапами, ухопив щелепами маленьку голівку. Встаючи, різко труснув звірком, зламавши йому шию. Я розірвав кролику черева, вибрав внутріші та віддав їх вовкові. Тут нас-нас Сталінг. -нас Старлінг. Нічнокий задоволена проковтнув внутріші. «Пошукаймо іншого», – запропонував він і швидко рушив в ніч. «Він завжди так віддає тобі м'ясо?» – спитала Старвінг. «Він мені не віддає, дозволяє просто нести його. Знаю, що зараз найкращий час для полювання, тож сподіваюся швидко знову в когось вполювати. А якщо не вполюю, то знає, що я збережу м'ясо для нього і пізніше ми поділимося». Я прикріпив мертвого короля до поясу. Рушив крізь ніч, на ходу тепле тільце легко вдарялося мені обстигно. «Ах!» Старлінг пішла слідом, за мить наче у відповідь на щось, чого я не сказав, зауважила. Не бачу нічого огидному у вашому звовком від зв'язку. Я теж, тихо відповів я. Щось у вибраних нею словах мене вкололо. Я й далі крався, вздовж сліду, настороживши очі та вуха. Чув м'які кроки нічного кого. Пац, пац, пац. Ліворочі попереду мене. Сподівався, що він сполошить якусь здобич і прижине її до мене. Невдовзі Старлінг додала. «І перестану називати блазню вона. Хай що про це думаю?» «Добре», – ухильно відповів я. «Не в повільний входу». «Справді сумніваюся, чи з тебе цього вечора добрий мисливець?» «Це не моя провина. Я знаю». «Хочеш, щоб я попрохала пробачення?» Низьким напруженим голосом спитала мене Стрелька. «Я...» Затнувся я і замовк, непевне, про що йдеться. «Ну то гаразд». Крижаним рішучим тоном промовила вона. «Прошу пробачення, лорде Фітс Чіверлі». Я повернувся в її бік. «Навіщо ти це робиш?» – зажадав я. Говорив звичайним голосом, відчував нічну оку. Він був на вершині пагорба, зараз полював там сам один. «Міледі Королева наказала мені і незгоду в товаристві. Сказала, що лорд Фітс Чіверлі так надміро обтяжений тягарема, яких я не можу знати, і що він не заслужив нести ще й моє несхвалення на додачу». Обережно сповістила вона. Я міркував, коли ж відбулася ця розмова, але не посмів спитати. Це не обов'язково, тихо сказав я. Почувався дивно присоромленим, як вередлива дитина, що дьметься, поки інші діти їй не поступляться. Глибоко вдихнув, вирішив просто говорити щиро і подивитися, що з цього вийде. Не знаю, що змусило тебе розірвати нашу дружбу, окрім мого віту, який я тобі розкрив. Не розумію також твоїх підозр щодо блазні і чому вони додається тебе сердять. Мені неприємна незручність між нами. Я хотів би, щоб ми були друзями, як раніше. То ти мене не зневажаєш? За моє свідчення, що ти назвав дитину Молі своєю. Я навпомацьки пошукав у собі тих почуттів, але вони вже загубилися. Я давно вже про це не думав. Чейд довідався про це раніше, спокійно сказав я. Знайшов би спосіб, навіть якби тебе взагалі не існувало. Він не аби як вигадливий. А ще я зрозумів, що ти живеш не за такими правилами, як я. «Жила колись», – тихо зізналася вона. «Дуже давно. До того, як знищили замок, а мене покинули на смерть. А потім мені тяжко було вірити в якісь правила. У мене відібрали все. Все добре, гарне і правдиве, знищено. Лихим, похитливим і пожадливим. Ні». Чимось іще грубішим за похитливість та пожадливість, потягом, якого я навіть не можу зрозуміти. Навіть коли пірати мене гвалтували, їм це, здається, не давало задоволення. Принаймні того задоволення, яке дає похід. Глузували з мого болю та спроб вирватися. Ті, що спостерігали і чекали свої черги, реготали. Старлінг дивилася повз мене у темряву минулого. Здавалося, звертається сама до себе так само, як і до мене, намагається збагнути щось, що суперечить здоровому глузду. Так, наче ними не непохідчі чи жадоба, які можна втамувати. Робили це зі мною просто тому, що могли. Я завжди вірила, може, по-дитячому, що коли дотримуєшся правил, то будеш захищена, що таке з тобою не трапиться. Потім я почулася ошуканою, обдуреною, наївною дитиною, яка вірила, що ідеали можуть урятувати. Честь, чемність, справедливість – їх не існує фіце. Усі ми прикидаємося, наче вони не є насправді, прикриваємося ними, мов, щитом. Але вони захищають лише від тих людей, які носять ті самі щити. Де тих, що їх відкинули, це взагалі не щити. Лише додаткова зброя, яку можна використати проти своїх жертв. На мить голова мені пішла обертом. Я ніколи не чув, щоб жінка настільки безпристрасно про щось таке говорила. Зазвичай про це взагалі не говорили. Рідко заходила мова про гвалтування під час наїзду, про вагітності, що могли бути їхніми наслідками, навіть про дітей, яких жінки із шести герцогств народжували від піратів червоних кораблів. Зненацька я зрозумів, що ми вже довгий час стоїмо на рухому. Мене охопив холод весняної ночі. – Повертаємося до табору, – різко сказав я. – Ні, – рівним тоном відповіла вона. – Ще ні. Боюся, що заплачу, якщо таке трапиться, то краще вже в темряві. Майже повністю стамніло. Але я вивів Старлінг на ширшу звірину стежку. Ми знайшли колоду, де могли сісти. Жаби і комахи довкола нас наповнили ніч своїми весільними піснями. «З тобою все гаразд?» – спитав я, коли ми якийсь час просиділи мовчки. «Ні, не гаразд», – коротко відповіла вона. «Хочу, щоб ти зрозумів. Я не продала твоєї дитини за безцінфіце. Не зрадила тебе з нічев'я. Спершу я навіть не думала про це так». Хто не хотів би, щоб його донька стала принцесою або згодами королевою? Хто не хотів би розкішного одягу і гарного дому для своєї дитини? Я не думала, що ти і твоя кохана можете вважати все це нещастям, яке її спіткало. Молі, молі моя дружина, тихо сказав я та думаю, що насправді вона не почула. Але потім, навіть знаючи, що ти проти, я однаково так зробила, розуміючи, що так, купую собі місце тут поруч із тобою, аби стати свідком. Того, що ти зробиш. Хай що б це було, аби побачити щось дивовижне, не оспіване досі жодним менестрелям, як ці статуї сьогодні. Бо це був мій єдиний шанс на майбутнє. Мушу мати пісню, мушу стати свідком чогось, що назавжди забезпечило б мені почесне місце між менестрелями. Гарантувало б мені суп та вино, коли я стану надто старою, щоб мандрувати від замку до замку. А ти не могла б побратися з чоловіком, який ділив би з тобою життя та дітей? «Тихо, спитав я. Гадаю, ти без проблем перевернеш до себе чоловічий погляд. Безперечно мусить знайтися такий...» «Жоден чоловік не захоче побратися з безплідною», – відповіла Старлинг. Її голос втратив свою виразність і мелодійність. «Фіце, коли замок Діміті впав, мене залишили на смерть. І я лежала між мертвими, певна, що і сама ось-ось помру, бо не могла уявити собі, як жити далі. Довкола мене палали будівлі, кричали поранені, тхнула паленим м'ясом. Вона замовкла. Коли заговорила знову, її голос став трохи рівнішим. Але я не померла. Тіло виявилося сильнішим за волю. Другого дня я поволоклася до води. Мене знайшли інші в тілі. Я жила, була навіть у кращому стані, ніж багато інших, доки не минули два місяці. Тоді я вже впевнилася, те, що мені заподіло, було гіршим за смерть. Я знала, що виношує дитину, чиїм батьком є один із цих виродків. Тож я пішла до цілительки. Та дала мені зілля, але воно не подіяло. Я пішла до неї ще раз, а вона мене застерегла, сказала, що раз трунок не подіяв, то краще залишитися як є. Та я пішла до іншої цілительки, що дала мені інший засіб. Він викликав у мене кровотечу. Я скинула дитя, але кровотеча не припинилася. Я знову пішла до цілительок обох, Однак жодна не могла мені допомогти. Сказали, що з часом кровотеча припиниться сама собою, та одна з них додала, що я, напевне, не матиму більше дітей. І голос служавів тоді посильнішав. Знаю, що ти вважаєш мої стосунки з чоловіками безладними, та коли тебе вже зґвалтовано, це змінюється назавжди. Кажу собі, що ж, це може трапитися у будь-яку мить, а так я принаймні сама вирішую, з ким і коли. У мене ніколи не буде дітей, тож ніколи не буде постійного мужчини. Чого ж мені набрати того, що я можу мати? Знаєш, через тебе я якийсь час у цьому сумнівалася. Аж до Мунси. Мунсий знову довів мені, що я мала рацію. З Мунси я, я дісталася до Джампі. Знала, що я маю право зробити все, що мушу, аби вижити. Бо не буде ні чоловіка, ні дітей, які дбатимуть про мене, коли я постарію. І голос став ламким і уривчастим, коли вона промовила. Інколи думаю, що краще б мене перековали. Ні! Ніколи не кажи цього! Ніколи! Я боявся торкнутися її. Та зненацька вона обернулася і притулилася до мене обличчям. Я обійняв її рукою, відчув, як вона тремтить. Відчував, що мушу зізнатися у своїй дурості. Я не зрозумів тоді, коли ти сказала, що барлові солдати зґвалтували кількох жінок. Я не знав, що ти витерпіла це. Ох! Її голос був дуже тихим. «Я думала, що ти вважаєш це дрібницю. Чула, як у Фера казала, що насилля мука лише для цнотливих дів і заміжних жінок. Думала, може, ти вважаєш, що з кимось таким, як я, так і слід?» «Старлінг!» Я відчув в спалах ірраціонального гніву. Як вона могла повірити, що я настільки безсердечний? Тоді подумкою повернувся назад. Я бачив синці на її обличчя, чого не здогадався. Навіть ніколи не заговорив з нею про те, як Барл наказав переламати її пальці. Покладався на те, що вона і так знала, наскільки це мене вразило. Знала, що Барлова погроза заподіяти їй ще більшу крив дотримала мене на привізі. Думав, що вона відняла у мене свою приязнь через мого вовка, а як вона сприймала те, що я від неї віддалився. «Я приніс багато болю у твоє життя», – зізнався їй. «Не думай, що я не знаю вартості рук мене стреля. Або що мені байдуже не над твоїм тілом. Якщо ти хочеш поговорити про це, я готовий слухати. Інколи розмова допомагає. А інколи ні. Заперечила. Зненацька вхопилася за мене сильніше. Того дня, коли ти стояв перед нами всіма і детально розповідав, що зробив з тобою регл, того дня я разом із тобою спливла кров'ю. Це не стерло нічого, що тобі заподіяно. Ні, я не хочу ні говорити про це, ні думати. Я підняв її руку. Ніжно поцілував пальці, зламані через мене. «Я не плутаю того, що тобі заподіяно з тим, хто ти», – сказав їй. «Дивлячись на тебе, бачу мене стрельку «Старлінг пташину пісню». Кивнула, припавши до мене обличчям. Я зрозумів, було так, як я здогадувався. Ми з нею поділяємо цей страх. Не зможемо жити як жертви». Я не сказав більше нічого. Просто сидів. Мені знову спало на думку, що навіть коли ми знайдемо велітя, навіть коли його повернення якимось чудом змінить перебіг війни, зробивши нас переможцями, до декого перемога прийде надто пізно. Мій шлях був довгим і втомливим, та я й досі насмілювався вірити, що при його кінці може настати життя, яке я виберу собі сам. Старлінг не мала й цього. Хай як далеко в глиб суходоли втекла б, ніколи не порятується від війни. Я прогорнув її міцніше і відчув, як її біль просочується в мою кров, за який час вона перестала тремтіти. «Вже геть потемніло», – сказав я нарешті. «Краще б нам повернутися в табір». Вона зітхнула, але випросталася. Взяла мене за руку, я хотів було повести її до табору, та мене стрелька потягла мене назад. «Будь зі мною», – сказала просто. «Лише тут і лише зараз, з ніжністю, з приязню, щоб забрати і те, і інше геть». Дай мені тільки це від себе. Я прагнув її. Прагнув її з що не мав нічого спільного з коханням, а навіть, думаю, мало спільного з похідтю. Вона була теплою і живою. Це було б солодкою і простою людською розрадою. Якби я міг бути з нею якимось чудом, вийти із цього незміненим у тому, що думаю про себе і що відчуваю до молі, зробив би це. Але те, що я відчував до молі, не обмежувалося часом, коли ми були разом. Я дав Молі це право на себе. Не міг відібрати його в неї тільки тому, що ми певний час були нарізно. Не думаю, що існували слова, які могли б змусити Старлінг зрозуміти, що вибираючи Молі, я не відкидаю її. Тож я сказав натомість. «Наближається ніч науки. моя кролика». Старлінг підступила до мене ближче. Провела долонею мені по грудях, дісталася шиї. Її пальці пробігли по лінії моєї щелепи, попестили мені вуста. «Відійшли його». Тихо промовила вона. «Не можу відіслати його настільки далеко, аби він не знав всього, що ми з ним поділяємо». Чесно сказав я. Її рука на моєму обличчі зненацька сказав Мерла. «Всього?» – спитала вона. Її голос був повний збентеження. «Всього?» Він підійшов і сів поруч із нами. У його щелепах погойдувався інший кролик. «Ми пов'язані вітом. Ми поділяємо все». Вона прибрала руку мені з обличчя, глянула на темну постать Вовка. «Тож усе, що я тобі казала...» Він розуміє це по-своєму. Не так, як це зробила б інша людина, але... «Що про це думає Моля? Зненацька зажадала вона. Я різко вдихнув. Не сподівався, що наша розмова верне в такий бік. «Вона ніколи про це не знала», – сказав я їй. Нічний оки рушив назад до табору. Я повільніше попрямував за ним слідом. За мною йшла Старлінг. А коли вона довідається, натискала мене Стрелька. Просто прийме цей поділ як належне? Мабуть, ні, неохоче пробурмотів я. Чого Старлінг завжди змушувала мене думати про речі, яких я волів би не чіпати. А якщо вона накаже тобі вибирати між нею і вовком? Я на мить зупинився. Тоді пішов знову трохи швидше. Запитання витало довкола мене, та я не хотів про нього думати. Так не могло бути. До цього ніколи не могло дійти. Все-таки якийсь внутрішній голос прошепотів мені. Якщо ти скажеш, молі, правду, до цього дійде. Неодмінно дійде. Ти ж збираєшся сказати їй це, чи не так? Старлінг немилосердно поставила мені запитання, якого я намагався уникнути. Не знаю, похмура відповів я. О, промовила вона, за якийсь час додала. Коли чоловік каже щось схоже, то воно зазвичай означає таке «Я цього не зроблю, та час від часу гратимусь такою думкою. Так зможу вдавати, наче решті-решт збираюся це зробити». «А не могла б ти ласкаво помовчати?» Мені забракло сили на ці слова. Старлінг мовчки йшла за мною слідом, потім зауважила. «Не знаю, кого жаліти більше, тебе чи її?» «Мабуть, обох, Бог». Кам'яним тоном порадив я. Не хотів більше згадувати про це, бодай, словом. Коли ми повернулися до табору, Блазень стояв на варті. Кетел і Катрікін спали. Добре полювалося? По-товаризькому спитав він, коли ми підійшли. Я з незавголлечим. Нічнюки вже гриз принесеного ним кролика, задоволено розлігся Блазень біля ніг. Досить добре, я підняв у горі другого кролика. Блазень забрав його в мене із нічевья, повісив на жердині намету. Сніданок, спокійно промовив він. Зиркнув на Старлінг, та якщо й помітив з її обличчя, що вона плакала, не жартував про це. Не знаю, що він вичитав з мого обличчя, бо цього теж не прокоментував. стрелька пішла за мною до намету, я зняв чобути, вдячно опустився на постіль. Коли за кілька хвилин відчув, як вона моститься у мене за плечима, не надто здивувався. Прийняв це як знак пробачення з її боку. Однак він не полегшив мені засинання. Та врешті я заснув. Підняв свої стіни, а все-таки мені якось вдалося побачити власний сон. Мені снилося, що я сиджу біля ліжка молі і дивлюся, як вони знеду сплять. Вовк лежить мені коло ніг, а блазень сидить на стільці в кутку при каміні і дуже задоволено сам собі киває головою. На столі розкладено ігрову полотнину кетл, але замість каменів на ній стоять маленькі фігури різних драконів – білого та чорного кольорів. Червоні камені були кораблями, і це був мій хід. Я тримав у руці камінь, яким міг виграти гру, але хотів тільки дивитися, як спить Молі. Це був майже спокійний сон.